Ötödik rész Június másodika A kertünkben nyílnak a rózsák, olyan, mintha egy rózsaliket volna. Délután szedek egy nagy csokorra valót, és beviszem anyúnak a szanatóriumba. Úgy érzem magam, mint egy gyilkos, lelkismeret volt a lásomban. Nem írtam naplót karácsony óta. Nem is volt mit írni, a gondolataim nem voltak érdekesek. Csak a kis testvér volt a fejemben mindig, és egyre jobban utáltam, minden jobban közeledett az idő, hogy megszülessen. A lakásban átalakítások folytak. Az ebédlő az emeletre került, és nekem ezentúl kétszer is lépcsön kell felmennem miatta. Mert az ő szabálya lesz a földszinten. Hófehér gyerekszobak, kis ékszinkék, mackók a falra festve, és bevonva a parket fehér szőnyeggel, ami mosható. És az ablakot megnagyobbították, még kőművesek is jöttek, majd még egészen átépítik a házat. Nagyobb ablak kell, hogy több napfény jöjjön be a gyereknek, sőt, egy fát is kivágtak, egy szép nagy fenyőt, mert elveszi a fényt. Már több nő jött jelentkezni nevelőnőnek, de egyik se felelt meg. Sötétkék egyenruhában vannak, és hosszú fátluk van. Egy ilyen fog itt lakni, és fogja talogatni a kocsit, amelyben ő felsége a kistestvér fog trónolni. A kis trónörökös, szokta mondani Sanyi. Most még szeret anyu, az igaz, de már nem vagyok fontos neki. Már csak a kis testőr, fontos, pedig még meg se született. Már az újságban is benne volt, Júliska mutatta nekem, hogy kis kispapát vár. Persze, mert anyu olyan híres. Nagybetűkkel írták ki, de Sanyit csak mellékesen, hogy a férje Tomka Sándor. Vártuk a gyereket, ők boldogan, én gyűlölettem. Egyáltalán, minek kell anyónak egy gyerek? Most volt a 37. születésnapja. Olvastam egy orvosi könyvet titokban, és abban az van, hogy fiatalon jobb gyereket szülni. Borzasztó volt ez a könyv színes képekkel. Ahányszor anyura néztem, arra kellett gondolnom, hogy most ott ül benne a hasában az a kis ronda nagyfejű, felhúzott érdekkel. Aj, de Rénes. Minden újszülött ronda, mondta nekem Juliska, ráncosak és vörösek. És mikor szépülnek meg? Pár nap. Abba biztos vagyok, hogy a maga kis testvére gyönyörű lesz, mondta Juliska. És ha szőke lesz, jaj, olyan lesz, mint egy kisangyal. Gyűvöltem előre a szőke kisandjalt. Tudtam, hogy elveszi tőlem anyut. Május 26-án történt a nagy esemény. Hajnalban arra riadtam fel, hogy az autó kiment a kapun. Az ablakos siettem. Láttam, anyu és sanyi mennek el. Juliska is lem volt a kertben, csak úgy, a felkapott pangyalában. Mi az, Juliska? Mi van? Mennek a szanatóriumba. Most csak imádkozzon, hogy simán meg legyen a baba. Mi lenne, gondoltam, ha azért imádkoznék, hogy ne legyen meg? Ne! Nekem nem kell kis testvér. Én így is elég szerencsétlen vagyok. Juliska izgatottan futkosott a szobákban. – Jaj, az öreg nagyságának is kell telefonálni! – Ilyen korán? Még alszik, miért kell felszavarni? – Jaj, Istenem, hogy maga milyen gyerek még egonka! Maga nem is izgul, úgy látom. – És maga nem is örül elégké. Bementem a házba, és összefeküdtem az ágyamba. – Furcsa ez, de imádkozni csak ágyban tudok igazán. Azelőtt, mikor még nem volt béna a térdem, és tudtam templomban tértelni más volt. De mióta a kórházban feküdtem annyi ideig, és az apácák mindig imádkozásra boszítottak, azóta fekve tudok csukott szemmel. Istenkém, drága édes Istenkém, tégy valami csodát, ne legyen gyereke anyunak, csak én legyek a gyereke én egyedül, engem szeressen csak, nem kell idásanyi gyereke, nem. Történjen valami, mit tudom én mit, csak anyunak ne legyen semmi baja. Ő legyen túl ezen a dolgon, jöjjön haza, jöjjön mielőbb, de kis testvér nélkül. A könnyeim folytak, miközben imádkoztam. Egy idő múlva bejött Juliska. Nem akar reggelizti? Ide hozom az ágyba a kakaót, jó? Nem vagyok éhes, köszönöm. Enni akkor is kell, jöjjön kell teraszra, majd odaterítek magának. Ön szépen süt a nap, gyönyörű idő van. Ez a kis jövővény jól kiválasztotta magának, hogy pont ilyenkor lássa meg Isten napvilágát. Kis gyerekek nem vakon születnek, mint a kis macskák, kérdezte. De csúnyám beszélek onka. Hogyan hasonlíthatja össze a macskákkal? Most megszólalt a telefon, Juliska már rohant is. Azt hitte a szanatóriumból, de valaki más volt. Így ment ez egész reggel egész délelőtt. Mi nem telefonálhatunk oda a szanatóriumba? Mit gondol, Juliska? Nem, azok nem adnak felvilágosítást, különben is most már ott az örögnocsága, és ő megígért, hogy azonnal felhív minket, azonnal, ha valami van. Kimentem a kertben, aztán megint vissza a szobámba. Valahogy sehogy se találtam a helyemet. Júliskához is kimentem a konyhába, és néztem, mit csinál. De ő sem csinált semmit, csak ült a nagybögre kávé mellett, és bámult mag elé. Fél tizenkettőkor végre. Nagymama telefonált. Én vettem fel a kadlót. Fiú, fiú! Csak ennyit mondott lelkendezve. A hangja olyan izgatott volt, Hogy szinte meg sem ismertem, hogy ő beszél. A kadlót már is lezette. Ki volt? Kérdezte Juliska. Na mi az? Meg volt -e gonka. A nagymama volt. Fiú született. Jaj, édes Jézus! Micsoda öröm! Most azonnal bemegyünk. rendre ide egy taxik. Én már úgy érzek magukkal, mint egy családtag, Nem mindegy cseléd. Fel is a sötétkék kék sejemruhámba. Maga is öltözze megonka. Most az annal? Nem inkább délután megyünk? Igaza van. Talán jobb, a délután. Akkor van a látogatási idő. Még sok idő volt délutánig. Juliska neki át, hogy kivasarja a sejemruháját. Én csak ültem a teraszon, és nem tudtam semmire gondolni. Egyáltalán semmire. Mintha valami üresség volna bennem. Két óra felé éhes lettem. Éppen be akartam menni a konyhába, hogy ebédet kérjek. Előzőleg is csengett a telefon. Olyan ez ma itt, mint egy bolondok háza, gondoltam. Juliska most rémült arccal jelent meg a teraszon. Úgy jött ki, mintha tántorogna. Meg is kapaszkodott az oszlopban. Parzasztó, barzasztó, bebegte. Mi történt? Meghalt. Anyom halt meg, anyom. Nem, Isten őriz. A gyerek, a kisfiú, csak másfél órát élt. Nem értem, de hát mi történt vele? Nem tudják, értetetlen, senki se érti, hogy mi lehetett. Elfordítottam a fejemet, hogy Juliska ne nézhessen rám. Ne olvashassa le az arcomról, hogy én. Én vagyok az oka. Isten meghallgatta az imámat, nem hiába kértem. Nincs kis testvér, nem is kell. Délután nem mentünk be a szanatóriumba, sőt, másnap sem. Anyu nagyon beteg volt, nem lehetett szavarni. Csak a negyedik napon lehetett meglátogatni, akkor is csak pár perc engedtek be hozzá. A szobájában annyi virág volt, mint egy virágüzletben. Az asztalon, az ablakpárkányon, még a földön is nagy virágkosarak álltak. Anyu ott feküdt halványon, az arca majdnem olyan fehér volt, mint a párna. A kezé is egészen átlátszóan fehérek voltak, Magához húzta a fejemet, és megcsókolt. A szeme tele volt könnyen, halálosan szomorúnak látszott. A kis testvér olyan szép volt, kis szőke angyalka volt, Most már az égben van. Ez suttogta, és közben úgy éreztem, hogy megszakad a szívem. Szegény anyuk most felszokogott. Ó, Istenem, miért vetted el tőlünk, miért? A gyönges simogató kezét éreztem az arcomon. engem simogatott a gyilkost, mert most már annak éreztem magam, az én imádságom ölte meg. Mikor hazamentem, benéztem a nagyablakos szobába, szikrázva ömlött be a napfény, de hiába, a kis testvére soha sem fog sütni a nap, soha. Bűntudatot éreztem, lelkismeret lelkiismeretfúrtalást. Most elképzelte, mint egy kis gyereket ebbe a szép szobába, és ebben a pillanatban megváltozott bennem minden. Szinte vágyódtam utána, mégiscsak jó lett volna, ha él, ha van. De nem volt, meghalt. A szoba is halottnak látszott a nagy fehér szőnyeggel. Csak mintha a világos éltek volna körös körül a falon.